Tizenharmadik fejezet Megszűnik minden, marad a madarak vészfíjogása, a majmok makogása és a levelek zörgése. Paul felénk indul, én még mindig Gloria szemébe meredve várok. Felkészültem rá, hogy sikítani vagy kiabálni fog, de némán vigyorog a képembe, mintha most nyerte volna meg a lottót. Nagyon felhúz, annyira, hogy tudom, ha továbbra is a kezem között tartom, meg fogom sorozni. Egyszerűen felemészt ez a bizonytalanság. Semmit sem tudunk az alanyról, így fingom sincs, miként is állhatnék hozzá. Persze, ha minden terv szerint ment volna, akkor nem is lenne rá szükség. Letettük volna a célnál, és kész. De most itt állunk a dzsungel közepén. Emberek járják az utakat, amiket mi, és nem valószínű, hogy ez véletlen. Ráadásul a spiné még elmebeteg is. Fellököm magam. Odébb állok, de a kezemet nem tudom fékezni, beleverek a fába. Mi a fasz csináltok? Ha ismeretlen emberek tartózkodnak ugyanazon a terepen, amint mi vagyunk, akkor kússolunk. Kezdi osztani az ész Pól, mintha én ezt nem tudnám. Mit nem mondasz? Ezt neki e cseteld. Mutatok ujjammal Glóriára, aki felkacag. Be fogok neki mosni egyet. Teli kellett volna tömdöm nyugtatóval. Nyugi fiúk! Alig bír beszélni a nevetéstől. Le is bukhattunk volna. Fogalmunk sincs kikezek, folytatja Pól. Nekünk sincs, de neki tuti van. Mutatok a nőre. Mindketten glóriát lessük, akinek szelidül a nevetése. Fújtatok, mint valami bika, szakadni kezd rólam a víz, a testem most reagál az adrenalinra. Elsütő billentyűn sosem rakoncátlankodik a katona úja. Ha vége mindennek, ha az akció lezárult, akkor összeomolhat. Vannak, akik újraépítik. De addig... Paul meglendíti a karabét, ami a hátára sodródik, közben a nőért nyúl, magához rántja és düböl sziszegi a képébe. Ki a fasz vagy? Miért hangoskodsz? Már nem kell csöndben lenni? Nem értette, hülye kurva. Ha nem tudjuk ki, vagy nem tudunk megvédeni. Kurva az anyád, az. Kezdenek eluralkodni az indulatok, mégsem szívesen avatkozom közbe. Kértük már szépen is, hogy meséljen magáról, de nem tette. Az, hogy a közelünkben más emberek is vannak, jelenthet nagyon jót vagy nagyon rosszat is. Erre csak ő adhat választ. Majd mindjárt elmagyarázom neked, hogy kinek az anyát szíthatod. Szétverem a csinos pofádat, akkor majd járthatod, Hépol. Hey, Fogom meg a karját, ami reszket. Leereszti a kezét, odéblöki a nőt. Ti aztán finoman tudtok bánni a nőkkel. Ribonc, sziszegi Paul. Azt bírnád mi? Vert ki a farkadattól attól, majd megnyugszol. újra felé fordul, érte kapok és közéjük ugrom. Muszáj féken tartanom. Kinyírlak, baszod, elintézlek és itt hagylak megrohadni. Paul, az ég meg. Suttogom, mert már minden szabályt megszegett. Kikerül, a vizes hajába túr, vöröslik az arca. Nem hiszem el ezt a szukát. Csinálj vele valamit. Tarts távol tőlem, mert cafotokra tépem. Jól van, nyugi. Tíz percet van, hogy dalolja arról, ki vagy. Megértetted? Üvölti újra Glóriának. Miért? Mi lesz, ha nem? Nem várom meg por reakcióját, mert tudom ismét neki akar rontani a nőnek. Gyors vagyok, most Paul egy fához. A fegyver a hátának csapódik, a grimaszból ítélve fáj neki. Állj le! Hallod? Ez parancs. Jó, lihegi. Egyszerre lélegzünk mélyeket, együtt csillapítjuk a dühünket, amit az alany indított útjára bennünk. Persze nem nehéz, hiszen eleve nagy nyomás van rajtunk, hogy ki kell innen jutnunk. Deltás nem emelkezett Deltásra. Ez szabály. Sosem fordulhat elő. Bár most az előjárójaként utasítom, igazából barátként csitítom, és ezt ő is tudja. Robert, meg kell tudnunk, hogy kicsoda. Nem képzeled, remélem, hogy cserkészek kirándulnak erre. Ha nyomunkban vannak, tudom, emelem meg a fejem, és tényleg megpróbálok koncentrálni. Esetleg lehettek még fakitermelők. Nem azok voltak, te is tudod. Akkor gépek zaját is hallottuk volna. Ezek meneteltek. A terepet derítették fel. A homlokomat úgy tapasztom neki, ahogy már jó párszor megtettem. Vannak helyzetek, amikor nehéz uralkodnunk magunkon. De szerencsés dolog, hogy amikor az egyikünk meginog, a másikunk szilárdan áll a talajon és segít. Fonódnak néma szövetségek, elhangzanak szavak nélküli eskük, és jól tudjuk, hogy azok nem csupán napokra szólnak, hanem emberöltőkre. Én valamivel higgadtabb vagyok, mint Paul, de volt egy bizonyos nap, amikor mindketten hibáztunk. Ő leblokkolt, én pedig képtelen voltam fékezni az indulatomat. A dű nem csak vérszomjas vadállattá tud minket tenni, hanem mozdulatlanná is dermezthet. Ő várt, én nem. Ő fontolgatott, én cselekedtem. Ő a szemének sem hitt. Én rögtön felfogtam a látottakat. Akkor ígéretet tettünk, hogy nem jelentünk egymás hibáiról, és kihúzzuk egymást a szarból. Úgy is történt. Egy nyam vagy dzsungel nem tudja összezúzni a közös bűnök keresztjét. Irak sem volt rá képes. Paul, muszáj észnél lenned. Tudom. Hosszan hallgatunk, és azt hiszem mindketten felismerjük az igazságot. A testünk egy bivajé. A kitartásunk vége láthatatlan, a szívünk a helyén, de az elménk már nem képes megbirkózni bizonyos helyzetekkel. A katonának sosem a teste fárad el, hanem a lelke. Mindketten megtörtek vagyunk. Felsóhajt, könybe lábad a szeme. Nem emiatt a helyzet miatt, hanem az elmúlt évekért. Vannak bevetések, amikor az összes áldozat visszatér, és azt súgja, hogy semmit sem ér, amit teszel. Néha átjára, hazám dicsősége vagyok érzés. Néha megszomorú valóságként lebeg fölöttem, hogy csak egy vagyok a sok közül. Az ember nagysága sosem önmagában rejlik, hanem az egységben, amit a társaival alkot. A katona a bajtársaival alkot egységet. Csak együtt csinálhatjuk végig. Ha valamelyikünk elbukik, lelkünk egy része vele bukik. Ez csak azok értik meg, akik már fordultak vissza a pokol kapujából a társukkal. Mi van veled, Paul? Idegesít ez a kurva. Hülyeség. Persze, irritáló nőszemély, de Paul táncol a végletek között. Hol megdugni akarja a nőt, hol megkinyírni. Régen sem volt egyszerű a természete, de ez már így nem oké. Röhely. Leginkább azért, mert én is kb. így vagyok a csajjal. Úgy fel tud basszantani, hogy legszívesebben sokkolóval ütném ki. Másrésztről meg... Na igen. Bízd rám, oké? Okay? Bólint. nagyot nyel. Látom, hogy csalódott magában. Igen. Az a legszörnyűbb, ha magában csalódik az ember, mert onnantól már nem te vagy magadnak a biztos pont, hanem a bajtársad. Ezért van az, hogy legtöbbször a másik élete fontosabb a te életednél is. Glória felé indulok, aki önelégült arcot vág. Nagyon nem örülök neki, hogy végignézte ezt az elgyengülést por részéről, mert igenis ez egy elgyengülés volt. Beszélnünk kell, mondom ellenkezés nem tűrő hangon. Hajrá! Intek a fejemmel, hogy kövessen. Nem megyek messzire, csak annyira, hogy Paul lásson minket. Talán legyugodnak a kedélyek, és sikerül értelmesen komolyan végigcsinálni ezt az akciót. A gáz csak az, hogy ehhez szüksége van erre a nőre. pedig ő ellenségként tekint ránk. Ő is megáll, Keresztbe fonja a karját, a összenyomódik. Dús és csábító idó alakul. Nagyon nem jó út ez, amin járunk, ugye tudod? Tívezettek. Az utat is metafórának, a viselkedéseddel van baj. Szerintem inkább a társad viselkedésével akadnak problémák. Oké. Okay. Igazad van. Elnézést kérek a nevében is. És a magaméban is, ha elvetettük a súlykot. Számolok. Egy számolok, mert vigyorog. Szóval arra gondoltam, kezdjük előről. Most minden erőmet összeszedve én is elengedek egy kedves mosolyt. Utálom, amikor így mér végig. A szívem hevesebben kezd verni, és a vállánál fogva próbálom hátréptaszigálni magamban a férfit. Ez érdekes. Hogy kezdenéd újra? Mi lenne, ha inkább barátságot kötnénk, ahelyett, hogy megnehezítjük egymás dolgát? Barátságot? Kérdez vissza, miközben felém el. Több okból kifolyólag sem fogunk mi barátkozni. Egyenesen az övemre mered, nagyot nyelek. Egyrészt férfiba sosem vetnék bizalmat. Hm. Másrészt, kérdezem gyorsan. Másrészt, más nemzet szíve mindig mást akar. Másként dobom. Összeráncolom a homlokomat. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy baja van az amerikaiakkal. Nézd, mi azt a feladatot kaptuk, hogy eljutassunk téged Amerikába, bármi áron. És ezt a parancsot semmi sem fogja felülírni. Te főkép nem. Ha kell, összekötözzük kezed, lábad, betömjük a szádat és túszként szállítunk le. Egyetlen arcizma sem rándul. Értesz engem? Persze. De nekem is van kérdésem. Neked nem lehet kérdésed. Mindig ilyen finoman bánsz a nőkkel? Te valamit félreértesz. Itt most nincsenek nemek küldetésünk van, amit minden áron végre kell hajtanunk. Szarok a véleményedre és a megvetésedre, az elnököt is leütném, ha az élete múlna rajta. Akkor rendszeresen számíthatok erre? Úgy kérdez, mintha tényleg semmit sem értene. Mit magyarázzak ezen? Szerintem a lényeget fogja, többre meg nincs időm. Nem, csak ha a viselkedésed megkívánja. Nem irigylem a csajaidat. Nevet fel, majd megnyalja a száját. Jut eszembe. Nincs neked egy csajot sem, nem, hogy több elég lesz. Akkor most elmondod, hogy ki vagy te, és főképp azt, hogyha ennyire óckodsz más nemzettől, akkor miért mégis egy amerikai alakulat menti az írhádat? Alakulat? Kezd körvonalazódni, hogy nem vagytok ti egyszerű katonák. Halljam! Kiket küldött értem a usa? Neked nem kell tudnod, hogy mi kik vagyunk. A biztonságod érdekében viszont nekünk tudnunk kell, hogy te ki vagy. Valami kommandós kis csapat vagytok? Felröhög én is felhorkantok a hülye megjegyzésén. Ja, kommandósok, Morgom. Seal teszi csípőre a kezét. Felvonom a szemöldökömet és ismét elmosolyodom. Ranger? Hmm, azok a zöld csapkások, mi? Mire számított? Büszkén kihúzom magam és kijelentem, hogy Delta Force. Sosem tenném. Szánalmas nagyzolásnak érezném, nem mellesleg tilos is. Még a hazámban sem ismerhetem el, hogy ki vagyok, főképp nem egy védett személynek. Ha őt nem informálták arról, hogy milyen alakulat jön érte, annak oka volt. Ha belegondolok, még anyámnak sem mondhattam ki soha, hogy a Delta Force-hoz tartozom. Anyám tudja, hogy egy különleges alakulatnál szolgálok, és azt is, hogy mi volt az álmom, de apám mellett azt is megtanulta, hogy vannak dolgok, amikről sosem beszélünk. Hivatalosan az usa hadseregéhez cseregéhez tartozom, még ha erre nem is talál bizonyítékot senki. A Delta figyel rá, hogy a civil életedet is felépítse. Ha egy hivatalos papíron a munkádról kell nyilatkozni, zokszó nélkül adnak arról igazolást, hogy te egy egyszerű tengerész gyalogos vagy. Hidd el, nem találtad még ki. Beszélj magadról, ki vagy. Megváltozik az arca, a földre szegezi a tekintetét, olyan, mintha gondolkodna. Hol elmosolyodik, hol elkomolyodik. És most majd azt hiszed, hogy megrémülök és kitálalok, igaz? Nem. Valójában biztos vagyok benne, mint a halában, hogy tesz arra, amit mondok. Eddig is láttam, hogy öntörvényű, önpusztító. Nem kell, hogy megrémülj. Együtt kéne működnünk. Csak ahhoz tudnom kéne. Tudod, amit lehet. Csak a nevedet tudom, és azt, hogy kolumbiai vagy. Fölnevet, pont úgy, mint aki hülyének tartja a másikat. Akkor vedd úgy, hogy még annyit sem tudsz. Szóval az sem igaz. Ez is valami? Oké. Okay. Nincs más választásom, el kell gyengítenem. Katonaként még úgysem alkalmaztam ezt a taktikát. Férfiként szoktam, de bevetésen... A gödör aljába csúsztam, de ez van. Éppen csak mozdulok, szinte araszolok felé. Ő ezt is észleli. Látom, nem tudja, mire vélni a közeledésemet. Elhiszem, hogy nehéz neked. Ne gyere közelebb, fölmed rám. Hé, hey, eddig egészen közel akartál magadhoz engedni. Emlékszel az előbb, mit mondtál a rossz útról? Nem várja meg, hogy válaszoljak. Na ez most a te rossz utad. Állj meg rajta, amíg tudsz. Nem azért verek gyökeret, mert megijeszt, hanem mert voltaképpen nem is akarok mást. Ennyi közelség is elég ahhoz, hogy más szelek fújjanak. A számra csúszik a pillantása. Hiába próbálja magába tartani, zavarba jön. És én is. Ez a nagyobbik baj. Azt mondtad az a dolgot, hogy Amerikába vigyél. Hát tedd azt. Nincs más választásod, sem neked, sem nekem. Ő felfelé nyújtja a nyakát, nekem lefelé bicce a fejem. Nem tudom, mi történik. Csókot várok, vagy mi a tököm. Nagyon halkan suttogja. De Isten útjai még ebben a dzsungelben is kifürkészhetetlenek.